Məryəm surəsi. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Mərhəmətli və rəhimli Allahım adıyla. Ta ha ya in sad. Kaf Zikr-ı rahmeti Rabbike abdəhü Zəkəriyyə. Bu, sənin Rabbinin öz kulu Zəkəriyyəyə göstərdiyi merhəmetinin yada salınmasıdır. İz nədə Rabbə hulidəən xafiyyə. Qalə Rabb-i inni və hənal azmü Vəştə ələr rəəsu şeybə Və ləm əkum Biduā ikə rabb Bir zaman Zəkəriyyə Rəbbinə gizlice dua edib demişdi Ey Rəbbim Artıq sümüklərim zəifləmiş Başım da ağab ağarmışdır Ey Rəbbim Sənə etdiyim dua sayəsində Həyəc vəqt bədbəqt olmamışam. Və inni khiftu lmawaliə min vərəəi wəkənət imrəti əqirəm, fəhəb li min lədənkə vəliyə. Yərithuni və yərithu min əli əqqobə wajğalhu rabbi Mən özümdən sonra gələn qohumlarımdan dinə eytinasız yanaşacaqlarımdan qorxuram, zövcəm də sonsuzdur. Mənə öz tərəfindən elə bir övlad bəxş et ki, o həm mənə, həm də Yağub nəsilinə varis olsun. Ey Rəbbim, elə et ki, o sənin razılığını qazanmış olsun. Ya Zekeriya inna nubashshuruka bi ismuhu Yahya lam naj'al min qabl samaia Ona belə vəhd yolundur. Ey Zekeriya, səni Yahya adlı bir oğulla müjdəliyirik. Biz bu adı ondan öncə kimsiyə qoymamışıq. Qal rabbi enna yakun li ghulam wa kanat O dedi Ey Rabbim zövcem sonsuz bir qadın ikən özüm də qocalığın son həddində olduğum halda mənim övladım necə ola bilər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 Qala Rabb-i cəalli əyəh Qala əyətükə əllə tükəllimən nəsə fələ fəlayəlin səviyyə O dedi, ey Rabbim, mənim üçün bir əlamət müəyyən edir. Allah buyurdu, əlamətin budur ki, sən sağlam ikən, Üç gecə adamlarla danışmayacaqsa. Fəxarac alə qavmihi minəl mihrabi fəəvha iləyhim ənsəbbihu bukratən və aşiyyə. O, mihrabdan öz qövmünün qarşısına çıxıb, onlara işarə ilə başa saldı ki, səhər axşam Allaha təriflər deyil. Ya Yahya xud in kitab bin quwwatin va ataynahu al-hukma sabiyan Yahya ya da ey Yahya kitabdan möhkəm yapışdıya vəhhetdik Biz ona uşaq ikən hikmət bəxş etdik Wa hanalan min ladna wa zakan tu wa kanat Üstəlik, öz tərəfimizdən bir şəfqət və paqlıq da bəxş etdik. O müttəqidir. vərran bi validehi və Həm də ata anasına qarşı qayğıkeş idi. lovğa və ası deyildi. بسلام عليه يوم ولد ويوم gündə öləcəyi gündə yenidən dirildiləcəyi gündə ona salam olsun. واذكر في الكتاب مريم إذ تبذت من أهلها مكانا شرطيا Fettəxədət min dūnihim hicaba fərsəlnə ələha ruhənə fəteməttələlə bəşranə səviyə Kitabda Məryəmi də yada sal O zaman o ailəsindən ayrılıb şərq tərəfdə olan bir yerə çəkilmiş və ibadət vaxtı onlardan gizlənmək üçün pərdə tutmuşdu Biz öz ruhumuz Cəbrail'i onun yanına göndərdik. O, Məryəmin qarşısında kamil bir insan surətində peyda oldu. Məryəm dedi, Mən səndən mərhəmətli Allaha sığınıram. Əgər müttəqiysənsə, Mənə toxunma. Qal innamə ana rasulü rabbik liəhbe leki gulamən Mələk dedi: Mən sənə ancaq pak bir oğlam bəxş etmək üçün Rəbbinin elçisiyəm. Qalət ənnə yəkunu liğuləmun, və ləm yəmsəsni başarun, və ləm əkü bəğiyyəm. Məryəm dedi, mənə bir insan toxunmadığı və özüm də zinakar olmadığım halda, necə mənim övladım ola bilər? Qalək ədəlik qalə Rabbuki huv ələyyə həyin.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 hükmü verilmiş bir işdir. Məryəm uşağa qaldı və bəhnindəki ilə birlikdə gedib uzaq bir yere çəkildi. Fəəcə əhəl qalanti ya laytini mitt qabla hada wa kunta nasiyyan mansiya Doğuş sancıları onu bir hurma ağacının gövdəsinə söykənməyə vadar etdi. O dedi: "Kaş bundan əvvəl öləydim və bir dəfəlik unudulaydım." Fə nədəhə min təhtihə əllə təhzəni qad cəal rəbbuki təhtəki səriyyək. Məryəmin aşağı tərəfindən Cəbrəil onu səsleyib dedi, Qəmiyəmə, Rəbbin sənin ayağının altından bir bulaq axıttı. Qəmiyəmə, Rəbbin إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا خرما أغاجنن gövdesini özüne taraf silkele ki üstüne yetişmiş taze hurma tökülsün. قولي واشربي وقضي عينا فَإِنْ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ aydın olsun Eğer insanlardan kimisə görsən de mən mərhəmətli Allah'a Oruç tutmağı nəzər etmişəm. Odur ki, bugün heç kimlə danışmayacağam. فأتت به قومها körpəni qucağına alıb öz tayfasının yanına gətirdi. Onlar dedilər: Ey Məryəm Sən yaramaz bir iş tutmusan. Ya uxtaha run ma kan abuk Ey Harunun bacısı, atam pis kişi, anan da pozğun değildi. Fa esharet Qalun keyfe nukellim men kana fil mahdi sabiyan Meryem ona ishara etdi Onlar dediler Beşişte olan körpə ilə necə danışaq Qale inni adudullah Körpə dil açıp dedi Həqiqətən də mən Allahın quluyam. O mənə kitab verdi və məni peyğəmbər etdi. Harada oluramsa olum, məni mübarək etdi və nə qədər ki, sağam, mənə namaz qılıb zəkat verməyi əmr etdi. Və bərlə validəti və lənm yəcəlni cəbəran şətiyə. Həm də məni anama qarşı qayğıkeş etdi. Məni lovğa və bədbəxt etmədi. Doğulduğum gündə Öləcəyim gündə, yenidən diriləcəyim gündə, mənə salam olsun. Zəlik Əsədnü Məryəmə qawləl həqqilləzî fiyhəyəm təruun. Qarəsində şübhəyə düştükləri haqq söz olan Məryəm oğlu İsa budur. Mə kənə lilləhə əyyət min vəladin səbhənəh.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 وَإِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَق۪يم İsa dedi, Həqiqətən Allah hem mənim Rabbim, hem de sizin Rabbinizdir. Eleyse yalnız O'na ibadet edin. Düz yolda budur. Fəxtələfəl əhzəb min beynihim fəvəynun lilləzənə kəfəru min məşhədi yevmin azim Sonra firqələrin arasında ziddiyyət düşdü. Böyük günü görəcək kafirlərin vay halına. Əsməə Onlar bizim hüzurumuza gələcəkləri gün necə yaxşı eşidəcək? Necə də yaxşı görəcəklər? Lakin zalımlar bu gün açıq aydın azgınlıq içindədirlər. وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Sən onları işin bitmiş olacağı peşmançılıq günü ilə qorxud. İndi onlar hələ qəflətdədirlər və iman gətirmirlər. إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُبْجَعُونَ Şübhəsiz ki, yerə və onun üstündə qalanlara təkcə biz sahib çıxacağıq. Onların qaydışı bizə olacaqdır. O <Sessizlik> Kitabda İbrahimi də xatırla. Həqiqətən o sadiq insan və peyğəmbər bir zaman o atasına demişdi. Atacım, nə üçün eşitməyən, görməyən və sənə heç bir faydası olmayan bir şeye sitayiş edirsən? əti inni qad ja həqiqətən sənə gəlməyən bir elm mənə gəlmishdir. Arxamca gəl ki, səni doğru yola yönəldim. Ya abati la ta'budish shaytana inna shaytana kana lirahman Atacan şeytana ibadet etme. Haqiqaten şeytan merhametli Allah'a çok ası oldu. Ya abati inni خاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ki mərhəmətli allahdan sənə bir əzab tokunsun və beləcə şeytana yoldaş olasam qala araghib an ta an ya ibrahim Lə illəm təntəhilə ərcümənnəkə vəhcurni məliyyəm. Atası dedi, Sən mənim məbudlarımdan üzmü çevirirsən, ey İbrahim! Əgər buna son qoymasan, səni mütləq daşqalaq edəcəyəm. Uzun müddət məndən uzaq ol. Qalə səlamun əleykəsə əstəğfir ləkə rabbi, innəhü kə nəbi xəfiyyəm. İbrahim dedi, sənə salam olsun, mən Rəbbimdən sənin üçün bağışlanma diləyəcəyəm, həqiqətən o mənə qarşı çox lütfkardır. Məətcəsizlərküm və mə təduun min dunillahi və ədu rubbiyə anəl la əkun Mən sizi və Allahdan başqa istəyiş etdiyiniz bütləri tərk edir və öz Rəbbimə dua edirəm. Ola bilsin ki, mən Rəbbimə dua etməklə heç vaxt bədbəxt olmayım. Fələmməətzələhum vəməyəbüdụn min dûnillahi vəhabnə lehü İshaq və İbrahim onları və onların Allah'tan başqa yalvardıklarını terk etdiyi zaman biz ona İshaqı və Yaqubu bəxş Biz onların hər ikisini peygamber etdik. Biz onlara öz mərhəmmətimizdən əta etdik və gələcək nəsillər həmişə yada salsın deyə onlara yaxşı ad qismət elədik. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا. Kitabda Musa'nı da xatırlan. Həqiqətən o seçilmiş bir elçi və peyğəmbər idi. وَلَدَيْنَا هُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Biz Musanı sağ tərəfindəki dağın yaxınlığından çağırdıq və onunla danışıb, onu özümüzə yaxın etdik. Və vəhəbna ləhu min rəhmətina əxahu Harun-a Biz öz mərhəmətimizdən ona qardaşı Harunu da bir peyğəmbər olaraq bəxş etdik. Və əzkur fil kitəbi İsmail. İnnəhü kəna sadiqəl va'di və kəna rəsulən nəbiyyək. Kitabda İsmaili də xatırlar. Həqiqətən, o öz vədinə sadiq idi. O, bir elçi və peyğəmbər idi. Və kəna yəmur əhləhü bil-saləti və zəkəti və kəna əndə Rabbihi mərdiyyək. O öz ailəsinə namaz qılmağı, zəkat verməyi əmr edirdi. O Rəbbinin rizasını qazanmışdır. Wa <Sessizlik> zkur fil kitabi idris innahu kana Kitabda İdrisi də xatırlanır. Həqiqətən o düz danışan adam və bir peyğəmbər idi. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ONU yüksek bir MƏQAMA UÇATDIQ. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ və min dürriyyəti İbrahima və İsrailə və min mən hədəyna və cəbəyna idə tütlə əleyhim əyətür Onlar, Allahın neymət bəxş etdiyi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 Onların arxasınca namazı buraxıb, şəhvətə uyan bir nəsil gəldi. Onlar ziyana uğrayacaqlar. İllə mən təbə və əmənə və əmənə və əmilə salixən fə əuləikə yədxulunə l-cənnətə la yudləmunə şeyəm. Ancaq Allaha tövbə edib iman gətirənlər və xeyrxaklıq edənlərdən başqa, onlar cənnətə daxil olacaq və heç bir haqsızlığa, məruz qalmayacaqlar. Cənnət adlinin ki, vaad edən Rəhmanın ibadətini Bu cənnət mərhəmətli Allahım öz vəd etdiyi və onların görmədikləri ədəm Onun vədi mütləq yerinə yetəcəkdir. La yasma'una Onlar orada boş sözlər deyil, ancaq salam eşidəcəklər. Orada səhər axşam onların ruzusu olacaqdır. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًا olan müttəqiler üçün miras edəcəyimiz cənnət budur. وَمَا نَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ Zalik Melekler dedi: Biz dünyaya ancak senin Rabbinin əmri ilə enirik. Önümüzdə, arxamızda və onların arasında nə varsa, ona məxsusdur. Rabbin unudan deyil. Rabbus O göklerin, yerin ve onların arasında olanların Rabbidir. Eleyse yalnız ona ibadət et və ona ibadətdə səbirli ol. Heç ona oxşarını mı? وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَمُتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا إِنْسَانٌ سORUŞAR DOĞRUDAN MI MƏN ÖLDÜKDƏN SONRA QƏBRDƏN diri ÇIXARDILACAĞAM أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ İlk əvvəl onu heç bir şey deyilkən yarattığımızı xatırlamırmı? Rabbine and andolsun ki, biz onları şeytanlarla birlikte bir yere toplayacaq, sonra da onları diz üste çökmüş halda, cehənnəmin ətrafına yerləşdirəcəyik. Thumma lananzu an min kulli shii'atin ayyuhum ashadu 'ala ar Sonra hər firqədən mərhəmətli Allah'a ən çox ası olanı çıxardacağıq. Thumma lanahnu a'lamu bil ladinuhum awla biha Orada yanmağa daha çox layiq olanları əlbəttə ki, biz yaxşı tanıyırıq. Wa in minkum illa varidha. Wa in minkum illa varidha İçinizdən hər kəs oraya varid olacaqdır. Bu Rəbbinin əzəldən müəyyən etdiyi qəti bir qərardır. Sonra biz müttəqiləri oddan xilas edəcək, zalımları isə orada diz üstə çökmüş halda tərk edəcək. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَذِيَّا Onlara açıq aydın ayələrimiz okunduğu zaman, kafirlər möminlərə deyəlir. Bu iki frigədən hansının məqamı daha yaxşı,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 Həttə idarə əvmə yu'adunə imma l'azəbə və imma səəhə, fəsəyəlləmunə mən hüvə şərrun məkələn və ədraxı cündə. De ki, qoy mərhəmətli Allah, azqınlıqda olan hər kəsə uzun müddət möhlət versin. Nəhayət özlərinə vəd olman ya əzabı,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 Allah doğru yolda olanların doğruluğunu artıraq, əbədi qalan yaxşı əməllər isə Rəbbinin yanında sabab baxımından daha xeyirli, aqibətcə daha yaxşıdır. Və və Ayələrimizi inkar edib, Mənə hökmən var dövlət və övlad veriləcəkdir deyən adamı gördünmü? Ət-tala'a'l-ğayba amittaxəd 'inda r <gülüyor> Olmaya o qeybdən xəbərdardır, yoxsa mərhəmətli Allahdan vədə almışdır. Kəlla <gülüyor> Sənaqtubu məyəkulü və namuddü ləhū minəl-əzəbi maddə. Hey, biz onun dediklərini yazacaq və əzabını qat-qat artıracaq. Və narithuhu məyəkulü və yəətīnə fərdə. Və attəxadu min dünilləhi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 Onların ibadətini inkar edəcək və onların əleyhinə çıxacaqlar. Əlm tara kafirlərin üstünə onları günaha sövq edən şeytanları göndərdiyimizi görmürsənmi? Fela ta'jal alayhim min Nə Odur ki, onlardan ötürü əzab diləməyə tələsmə. Biz onların günlərini bir-bir sayırıq. O gün biz müttəqiləri mərhəmətli Allahın huzuruna hörmətli nümayəndələr kimi toplayarıq. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ isə cəhənnəmə susamış olduqları halda qovub apararıq. Mərhəmmətli Allahdan əhd almış kəslərdən başqaları şəfaət etməyə qadir olmazlar. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا Kâfirlər, merhemətli Allah özünə övlat götürmüştür dediler. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا Siz olduğuca pis bir iş tuttunuz. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا Ən də əvlir-rəxməni Bundan az qaldı göylər parçalansın, yer yarılsın və dağlar yerindən qopub uşsun. Mərhəmətli Allaha övlad isnad etdiklərinə görə. Ən yətəxidə vələdəm. Mərhəmətli Allaha özünə övlad götürmək yaraşmaz. İn kullu Göylərdə və yerdə olanların hamısı, mərhəmətli Allahın hüzuruna ancaq bir qul kimi gələcək. Laqad ahsahum Allah onları hesablamış və bir-bir saymışdır. Kul Onların hər biri qiyamət günü onun hüzuruna tək tənha gələcək. İnnəl-ləziyinə əmənu və aminu s-salihəti səyəcəlü ləhumur rəxmənü əddət İman gətirib, yaxşı işlər görənlər üçün mərhəmətli Allah qəlblərdə bir sevgi yaradacaq. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا biz Qur'anı sənin dilinlə asanlaşdırdıq ki, onunla müttəqilərə müjdə verəsən və inatkarlara xəbərdarlıq edəsən Və kəm əhləknə qabləhum həl təhəssu minhum min ahad Biz onlardan əvvəl neçə neçə nəsləri məhv etdik. Heç onlardan kiminsə mövcudluğunu hiss edir və ya ud onlardan bir hənirti eşidirsəmmi